Ja, lepo pozdravljeni, e, še eno leto je na okrog in tukaj je spet prevajalska okrogla Miza v okviru festivala Pranger. Tudi letos e, je bil namreč na Prangerju prisoten prevajalski del. V preteklosti je pranger pogosto predstavljal prevode slovenske poezije v jezike, ki so manjši ali manj znani. Omenimo samo reto romanščino, baskovščino ali albanščino. Letos pa je zaradi bližajočega se Frankfurtskega sejma izbrani jezik prav nasprotno lingua franca sodobnega sveta, to je Angleščina. V okviru tega projekta sem tudi sama prevedla v Angleščino nekaj pesmi vsakega od izbranih devetih avtorjev, ampak zdaj se bomo pravzaprav pogovarjali predvsem z dvema drugima prevejalcima. Namreč moja govornika Bo Jernej Županič in Roli Grau. Jernej Županič je lektor, pisatelj, pesnik in prevajalec. Za prevode je leta 2017 prejel nagrado Radojke Vrančić za mladega prevajalca, za roman Mamuti pa kritiško sito leta 2019. No in letos je bil v deveterici pesnikov, v katerih izbrike so bile izbrane za obravnavo na Prangarju. E, iz te knjige ki ima naslov Orodje za razgradnjo imperija, je že sam prevedel v nekaj pesmi in seveda zato je tudi zelo dobra referenca zato do kakšnih problemov ali kakšnih dilem vse preva, vse priha, prihaja pri prevajanju. Sicer pa, kar se tiče njegovega prevajanja v slovenščino, lahko omenim, da je eden njegovih zadnjih prevodov znamenita Melvilleva klasika Moby Dick, ki je šla v zbirki Klasična beletrina. Moj drugi sogovornik, Rolly, eh, Rolly gra iz, iz Marylanda ZDA, je pa magistriral iz slovanskih jezikov in književnosti na Univerzi v Torontu. Torej, že eh, leta 2001 se je priselil v Slovenijo. In še posebno pomembno je bilo zan srečanje z Alešem debeljakom k malo poselitvi, ker se je pač iz tega rodivnega v prvi književni prevod iz Slovenščine v Angliščino. Prevajanje slovenske književnosti, v katerem je ozir svoje poslanstvo, dopolnjuje s prevajanjem neleposlovnih besedil, največ slakih z področja likovne umetnosti. In eh, od leta 2020 smo stojni kulturni ustvarjalec. Prevajali je recimo take pomembne avtorje, kot so Vlado Žabot eh, ali pa Mojca Kumrdej, Dušan Šarotar. Eh, lahko tudi povem, da je leta 2016 za svoj prevod, ne slovenskega, ampak slovanskega, ruskega, pesnika, baratinskega eh, prejel nagrado. In leta 2017 je bil njegov prevod Šarotareve panorame v ožem izboru za mednarodno recimo nagrado, je pa tudi dobitnik laurinove diplome, kar je priznanje za velik prispevek k populariziranju, k širjanju poznavanja slovenske književnosti. Pa bi se mogoče zdaj naprej za začetek lotili kar vprašanja, tukaj smo govorili o poeziji in bomo govorili o poeziji. V čem je pravzaprav razlika med prevajanjem proze in poezije? Ja, ne, no, jaz lahko zase rečem, jaz pač prevajam se pravi slovenščino v angliščino se pravi, svojega maternega v svoj nematerni jezik in uh, jaz uh, proze si ne upam prevajati, pač mm -hmm. uh, nekako uh, lažje uh, se lotevan poezije, zato, ker je poezija veliko bolj, velik bolj poseben jezik ima pač mm -hmm. nekako uh, in se mi zdi, da se tukaj manj menj vid da pravzaprav ne znam naravno v angliščini obesebitno čisel. Se mi zelo preprozi, če kaj prevedem, se sem pač stvari že naredil, ampak zelo nerad. Mislim, sem vedno nezadovoljen s tem in vedno občutek, da ne bi en kogar pač prevarati s tem v smislu, da se vidi, da, da to pravzaprav ni moj jezik. Ali, in pač poeziji pa ne, nekako Nimam, nimam tega problema, no. Pri tem sem se spomala na to, ko sem bila pač v Ameriki in so se tam pogovarjali o tem, da, da je pogosto izpadajo teksti recimo priseljencev, ne? izredno poetično, v, v angleščini yeah. eh, ravno zato pač, ker so, ker so malo bolj nenavadni, ker to niso tisti res, tisti šablonski, klišejski stavki, eh, ki jih pač oblada vsak domači govorec, ne, mm -hmm. ampak, eh, ampak so z njihoga pač stališča, eh, stališča američanov so zelo izvirni in zato tudi, zato tudi bolj slikoviti. In v bistvu gre pa pravzaprav za kalke iz, iz materiniščine ja. tistih piscev. Ne? Ja, mislim, da je enkrat da o tem govoru, mm -hmm. da pravzaprav da hvaljo njegovo angliščino, glih zaradi tega, ker je nekoliko drugačna, ima mm -hmm. pač nek, drugačen okus ali kako bi rekel. Ja, ja. Ampak jaz bi bil mm -hmm. pa s tem pač Ne vem, ne bi bil zadovoljen kot s prevajalcem, no. mm. če bi prvi poskušal pisati v angleščini mogoče mm. ja. bi imel drugačen občutek. Pri prevajanju se mi pa enostavno zdi, da to pač ni dovolj dobro. Mm. Kaj pa, um, če prevajaš iz angleščine v slovenščino, kaj prevajaš plato ja. Ja. A, v slovenščino, a tudi povezivo prevajaš? v slovenčnoj zangreščinoj. Tudi, tudi, ja. In je takšna razlika? Tukaj ko daraš no. no? ampak ko pravajaš v poecijo, mm. je razlika med pravajanem in prozom? Ja, pa pravazi ja, če gre za neke najkrajše oblike, no, da recimo, delo sem videl, da jo izkrimate strašno. Uh -huh kratke zgodbe mm -hmm. tudi med drugim, mm -hmm. no, ampak če, če recimo pa govorimo o nekih daljših formah, vem, tam ima človek veliko več priložnosti stvari nekako skompenzirati. Ne. Če, če, če, če neki ne gre, mm -hmm. m, če se nekega pridelnika ne da prevesti z nekim slovenskim pridelnikom, ne, komod za delo malo obrneš, mm -hmm. pa poveš nekako drugač. Ne. Mm -hmm poezija tip petikane onko člana, ose ne, ne? vidno. Mm. še sploh pače je reglementirana, ne recimo bi rekla, čema neko do, neko določno štedilo z mm. določen ritam, oziroma ja, metrum, ja. pa še kakšne rime po možnosti, mm. potem recimo res pride do teh problemov, ko pri um, pri angleških tekstih dejansko poraboma zaprav manj prostora kot pri slovenskih tekstih. Ja. Skratka, lahko se ti zgodi, da recimo, ko dobiš angliški eh, tekst za prevest v slovenščino, eh, moraš zelo rezati eh, razne ukrasne pridevke in podobne stvari, mm -hmm. če hočeš to, to, to stlačati v isto število eh, zlogov. In obratno, ne, lahko se zgodi, da če prevajaš iz, eh, recimo, s, um, slovenščine ali pa konc koncu v italijanščine ne, mm -hmm. eh, v, v, v angliščino, Uh, se lahko zgodi, uh, da, da moš pač umetno, umetno trpati noter uh, neke, neke dodatke, zaraz tega, da zapolniš tist, tist prostor, ki ne bi bil na voljo. Aha. Govoriš o, o dožini o vrsti vse, pa, pa meter, mhm. da bi izpolnil meter. Ja, mhm. tiste tistemu, kar rečemo, ki, če sem rečimo fillers, tiste yeah. polnilo, polnilo, da dobiš celotno vrstico. Ja, ja, poznajem to. <laughs> ja, ne jaz sem zelo malo poezije iz angliščine in sloveniščino, take metrične do zdaj prevedo, ampak ma, večinoma sem si kar dovolil malo daljšati verze. No? Mm -hmm. Če je bil v angliščini, ne vem, petstopični, mm -hmm sem potem nekako po občutku to podaljšal, ne vem, v sedemstopečnega, ne. Sedem ne. Uh -huh. Sem se poskušal potem držati tega, ne, tako da je bil vsak uh -huh. sedemstopečen in sem potem uh -huh. mogoče tudi v kakšnem primeru pa moral vstlačiti še eno uh -huh. besedo, da bi bilo enak dolg. Uh -huh. Ne vem, tukaj sem zdi, da to, ta dolžina, no, ah, ne vem, časih je važna, ne, baš... Ja, spravo v kakšnem sodniji tuvar, pa recimo... Ja, ja. Uh -huh. Ampak s tem pa do zdaj še niso novo prav, tako mm. srečno. No, Spomorla sem se na to, ko je pač obstaja recimo en sonet Gabriela Danuncia. No in, no, no in pač tisti avtor, ki ga je obravnaval, ga je seveda videl v angliškem prevodu, ker on, on je bil pač avstralski avtor. In je pač nekaj komentiral o tem, kako je to preobložen slob. No. In uh, v angliščnici je bilo res polno nekih, mislim, polno. Bilo je nekaj takih pravzaprav nepotrebnih predelnikov, ki so res dejali neko tako baročno bohotnost. Samo mm -hmm. če si šel pa pogledati izvirnik, uh, o tistem ni bilo ne duha, ne sluha. Mm -hmm. Autor je pač samo zraven, zraven pač natrpal še, še, še par filerjev mm -hmm. zaraz tega, da je, da je pač dejansko zadostil mm -hmm. tem potrebam uh, tiste metrike. Yeah. Mm -hmm. Um, je ti rekel, da um, najprej, ko provaješ poezijo, to v neki meri imaš mogoče uh, več svobode mhm. kot prve, kot uh, Ne vem točno zakaj, ampak jaz tudi imam tega, to, ta občutek, ko na naprimer A, rimeno pojem pojem pojem ker je, od, ker je a, kako se reče, a, a, razločen meter. Mm. Najprej v angleščini to, to je tudi vprašanje. Če prevajate nekaj, ki je bilo napis, napisano a, 150 let nazaj. Če, mm. Če boš izprav sodobno anglištino, ali boš poskusil ohraniti neki odtenke duh tega časa, tudi v jeziku, da lahko uporabljaš besede kot doth, ali ere I, came, ere I saw her, neke tiste starejše besede, ki jih ne uporabljamo, več tudi v knjižni prozi. Mm -hmm. a, ali bo, boš naredil nekaj sodobnega, In, če se odločiš za to, za sodobno, za sodoben jezik, potem mogoče imaš več svobode tudi v Rimah, v, mm -hmm. a, v metru, Uh, ko sem provajal jaz uh, ruskega pesnika Baratinskega iz, um, prvega, iz prve um, polovice 19. stoletja, sem um, že od začetka vedel, da, da sem, nisem hotel narediti kakšno, kot rečem, muzejski objekt, da bi bral samo občutoval, kako lep je to, da... Ampak sem hotel nekako um, prevajati občutek pesmi in učinek pesmi na, na bralce tega časa, tistega uh, časa, to je sodobnih paretinskemu bravcu in da bi imel podoben učinek na, na mojemu sodobniku. Ja, se to je neka teorija, no, ki pravi, da pravzaprav uh, moramo prevajati tako, da poskušamo doseči isti učink, kot ga je dosegel, hm. uh, kot ga je dosegel tisti tekst izvirnik, ja, ne v svojem času, se pravi, ne recimo tako, ne, ne vseh stvari, ki so, ne vem, iz 19. stoletja, eh, potem pač res tako opisati kot, eh, kaj, pa, kaj pa vem, no, kakrkačna džajnost, ali kaj ampak da poskušamo, um, da, da, da poskušamo dejansko, če se je takrat nekaj glasilo, recimo sodobno, mhm. sveže, da moramo tudi mi tako prevajati mhm. potem? Čeprav moramo moram reči, da obstaja več pristopov, mhm. da ni nič pravilen, to je pravilen pristop, da to je drug um, pristop. In je nekaj tudi v sodobnem prevajanju Naprimer, sem bil na eni konferenci, kjer nekdo je predstavil svoje provode um, ruskega pesnika 20. stoletja, Mandlštama, in uh, na mestu, da, da bi pravzaprav prevedel Mandlštama, kot jaz bi razumel, kaj je pomenut in nekako naredil pesem na osnovi Mandlštama, uh, na mestu Peter Burg, naprimer, je govoril o Detroitu ali neki tajski. In to je tudi prevajanje, to je prinosil mm -hmm. neki iz, en, iz enega konteksta v kontekst, da bi ohranil podoben občutek mm -hmm. Mm -hmm. Za, sodob, za sodobnega pravca um, ali sodobno bralko. Ja, jaz, jaz tega ne bi nikoli naredil, no yes spremljenja v yes imen krajev, recimo. Jaz yes, tudi. In zato, um, ko provaš tudi mora, uh, moraš misliti na nabravce, kaj pričakujejo mm -hmm. od tebe, ko, jaz sem, ko pravajam naprimer slovensko po poezijo ali ko sem prevedel baratinskega. Um, a ja, moram reči, da Z, mandoštan, mando, z Mandoštanom veliko od man, mandoštana, je že prevedeno. Zato nov prevod mandoštama, tisti, ki, jo, ki ga občudujejo, bo imeli več možnosti, da primerjavajo razne. Zato tisti, ki prevedo mandoštam in prevedel tudi Peterbork Detroit, a uh, braler zve, da ni Mandroštam mj, niti pisal o Trojtu. Mm -hmm. um, ko ja prevajam ja slovenskega pesnika ali pesnico, um, skoraj vedno ta pesnik nj, je čisto neznan za bralca mm -hmm. ali je Tudi če je znan tisto pesem, če prevejam nekaj od Šalomuna, ali od Debaljaka, naprejme, to, so pesmi, ki niso še prevedeni in a, čeprav šalomun in Debaljak sta znani med, tudi med ameriškimi bravci poezije do neki mere. A, Zato, zato jaz tudi ne bi nekaj vzel, yeah. zelo, zelo tako ustvarjalno, to je tiste ustvarjalni, mm -hmm. ustvarjalno. Ja, če pa nekaj že zna, da, ja. da si mogoče kdo. Jaz mi mogoče samo še to glede tega posodabljanja, no, da je tudi, um, zanimivo je tudi, da se angliščina pa slovenščina nekak... Um, Različno hitr sta se spreminjali, mm -hmm. bi rekel. Ne vem, se mi zdi, jaz, če berem precimo uh, tole King James Bible, naj, zdaj ne vem, iz tih tih izgledega iz časa je to je 16. stoletja, ali mm -hmm. kdaj? Um, ja, 17. 17. 17. Mm -hmm. Mi je to mnogo bolj razumljivo, kot katerakoli slovenščina iz izgledega časa. Ja, ja to pa res. Se mi zdi, da je, uh, ne zdi sem, Zdaj prevajam tega Lovecrafta in ima neka pisma, navaja, ki naj bi bila stara recimo 200 let mm -hmm. uh, v tistem času, ko jih on navaja. Mm -hmm. In če jaz poskušam to prevajati z 200 let staro slovenščino, uh, ja. pač ne gre, mislim, je to čist nekaj drugega. Ne? Ja. ja, to pa res. To spomnim tudi nekih zgodb, ki jih je imela moja babica, ki so bile v 19. stoletja, no? ampak to, to je bilo res tako eh, z, današnjega, z današnjega petika naravnost komično. No? Kakšna kromozanska razlika je bila to? Um, no, mogoče bi se zdaj letili kar tega le, eh, vprašanja, konkretno prevarjanja, slovenske poezije v angliščino, namreč eh, tukaj prihaja do določenih eh, problemov, ki jih pač eh, zazna vsak prevajalec, ne glede na to, ali njegov materni jezik angliščina ali slovenščina, pač to so eh, neke take eh, dileme, ki jih prinaša s sabo narava samega jezika. Med najočetnejšimi je vsekakor izražanje spola. namreč v Slovenščini je ta samodejno izražanje v sestavljenih lagarskih oblikah pa v pridevnikih, v angliščini pa samo v primerih, ko je pač uporabljen osebni zaimek. Torej, informacija, ki je v Slovenščini nujno posredovana skoraj povsod in to v nemarkirane obliki, V angliščnih zahteva nekoliko bolj specifičen pristop, če ne se ohrani. No, in uh, tukaj bi si lahko ogledali uh, jernejevo pesem, Hetit, uh, tukaj na PowerPointu. Gre za to, da je tu govorec enkrat izrecno ženska, enkrat pa izrecno moški. Uh, mogoče um, bi, to, bi to kar uh, prebrali. Um, a bi mogoče bi ti pebral kar iz tole uh, z, oh, ja, slovensko? Samo to. A, a celo? Ja, ja. No, hvala. Hvala. Hetit. Poletje skače z ogla na ogol. Knjige se ne napišejo, ampak zdaj so napisane. Vleko napeljem, da gre mimo. Orožniki izbirajo orožje, da se bodo lahko poklali. Čez ravne doline gre veter, nima milosti. Čez sonce gre senca ognja. bronasto srci, mi čuva divjejše srce. Mislijo, da sem njihova, ampak jaz nimam usode sode. Vsak večer dolgi repi Pavol. Pot brez ograje, kaj pa če kako trok dol pade. Vas je čista, ko v ljudi. Kmetje pasejo vsak dan. Bronast sem. Zakaj sem bronast? Ja, hvala Lega. Torej tukaj imamo dejansko um, imamo dejansko uh, tale, tale dva odlomka. Um, Mislijo, da sem njihova, ampak jaz nimam usode. Se pravi, to je ekletantno ženski govorec, ne? Potem pa eh, bronast sem, zakaj sem bronast? To je pa ekretantno moški govorec. Um, to eh, je seveda v slovenščini eh, zelo eh, nenavadno, recimo, ne, ker pač ko navadi pričakujemo, da je isti govorec eh, skozi, skozi celotno pesem oziroma če ni, da je to kakšen dialog ali kaj podobnega, mm. verjetno. Um, In tukaj, tukaj se recimo zastavil vprašanje, um, ali je informacija o spolu dovolj pomembna za vsebino in učinek pesmi, da se mora ohraniti tudi v prevodu? Recimo konkretno, kakšna, kakšna je funkcija v tej konkretni pesmi? Jaz osebno sem to razumela kot nekakšno... Um, več večstranskost tega govorca, ro, roli tudi še uh, neko, uh, neko tezo zadnjič? A sem, ja. Um, no, sem vprašal, je ne, ja, ker uh, to bi jaz kot prevajalac delo, če sem moral prevesti takšno pesem, ker je neki skrinostnega ali kje se mi zdi, najprej logiko, mogoče bi vprašal avtorja, če je mogoče naredil napako, <laughs> um, tut, ker to je tudi možno, um, ampak če je to namerno, da govorec govorka spremeni spol Potem bi hotel vedeti, zakaj. In, um, ampak bi rekel, da, ko smo govorili o poeziji v razliki od poozi, proz, v, v, v, v pesmi lahko pričakujemo več skrinosti, da, da bomo v, vse naenkrat razumeli Uh, in nimamo ponova tega pričakovanja od proze. Um, mislim, da autor mora pojasniti, tudi, zakaj gre. Um, tukaj, ja, ena tista, mogoče to si mislila, jaz sem mislil na um, grškega preroka Terezi, ki je imel tako dve fazi, enkrat kot ženske, enkrat kot moški. Ampak, ne vem, to je ena možnost. Ja, mislim, jaz, jaz pač v tih svojih pesmih um, zanaleščen v bistvu zelo veliko uporabljam besedo jaz, ampak ta jaz nikoli ni zares jaz, no. To, mislim, to nisem jaz. Uh, nisem hetiti. Ne. Um, in uh, še, mislim, da je še par pesmi, v katerih si je tudi kaj v ženskem spolu povedam ga. To je pač namenjen nekako te, tem mehčanju subjekta, ali kako bi rekel, no, tako da postaja nekako vedno bolj uh, Ne vem, jaz kaj pa vem, jaz hočem tako pisati, da ni tega mogoče nihče napisal, ne vem, Ne vem, kako bili, poprosilo brez subjekta oziroma, ja, tako nekako. Ali da je več, več subjektov, da ni samo en Loh, človek, ja. ki govori, ampak da to nekako predstavlja uh, več glasov. Mm, tako v tem dialoškem smislu niti ne, no. Ne mm -hmm. tako, da bi hotel mm -hmm. imeti v bistvu tukaj dve osebi, mm -hmm. ki sta v neki interakciji, mm -hmm. ampak mogoče bolj v smislu neke mnogo terosti mm -hmm. subjekta, ne. To me malo spominja na Stara rimska božanstva, tiste najstarejša, ker se pogosto gostu za isto bož, božanstvo dve obliki, moške, moška in ženska oblika, pa ne, da bi pa to dva različne bogova, ampak nastavno, recimo, enkrat je pač, ne pales, moš, pač se, se vidi iz konteksta da je moškega spola, enkrat, je, da je ženskega spola. to je to pač vesta že bolj abstrakcija, ne, ne neka, neka taka percepcija, nekega, neke zavesti, ki pa je pravzaprav nad eh, to strogo konkretnostjo. Mm -hmm. um, to, tukaj nam reče zanimivo bodem, kaj se zgodi v angleščini, Ko to prevedemo, se če rečemo, um, mislijo, da sem njihova, pa če v Angleščni bi bilo tudi besedno, zdaj bili I'm theirs, ne, in to pač bi bilo, bi bilo lahko njihova ali pa njihova. Mhm. In potem tudi naprej uh, bronost sem, uh, dejansko, uh, to bi bilo I'm uh, In zdaj uh, je zanimivo, ko je to jednej prevajal, ne? Uh, On je pač uh, dejansko to, to prevedu tako, da, da je čisto, um, de, da je pač čisto neutralno v angleščini tako kot v slovenščini, in tukaj se potem pač izgubi ta, ta igra teh, um, teh spolov. Ne? Um, no, ko sem jaz prevajala to, sem si pa uh, prav trudila, da bi nekako izpostavila to, da, da gre zdaj enkrat za žensko, enkrat za moškega, um, ampak sveti, posledica je pa ta, da ni tako preprost recimo um, pre, premočrten jezik, Ampak imam tukaj le um, mislil, da sem jih v... They take me for their girl, no, ta girl, nisem, nisem vedela pravzaprav, kaj bi, bi pravzaprav da, dala tukaj. Um, pa potem uh, bronest sem, zakaj sem bronest? A bronze man, why am I bronze? Um, tako da, um, to je bil pač nekaj poskus uh, ohraniti to, uh, to, to prehajanje. Ker, ker, recimo, se mi je zdelo, da mogoče to prehranje, prehranje ženskega v moški v sloveniščni, je res zelo markirano ne? in da je mogoče zato to dobro obranjiti tudi v čeprav, pa če se vidi, da gre to na račun te spoddanosti, naravnosti. Ja, ne, jaz mislim, da si prav naredila. Jaz zdaj, ko gledam ta svoj prevod, imam predvsej pomislekov, no? Glede tega, da sem to opustil. Očitno si, ne vem, se nisem mogel domisliti nekega pametnega načina, kako to posredovati in sem potem rajš opustil to. Ne vem, rekel bi mogoče jedin na koncu, no? Tisto Da to je mogoče malo manj, manj nujno, mm. ker se pač, ne vem, po defaultu je to verjetno moški glas, glede na, pač, mm -hmm. pri na, pri na to, kdo sem jaz, no. mm -hmm. tako da tukaj, po moje tle, pri tem, mislijo, da sem mihova. Če bi še enkrat delal, bi verjetno se malo bolj potrudil mm -hmm. no, in poskušal nekako nekak to izraziti, približno, približno tako, kot si ti. Medtem, ko bi na koncu pa verjetno pustil, kar mm -hmm. samo Iron Bronze, uh, mm -hmm. bi se mi zdeli, da recimo, da zadošča. Ja, čeprav no, še vedel, mm -hmm. bi se lahko potem to je mal kot uh, ženski soveh celotne mm -hmm. pesme. Ja, ja bi bilo to kot imeši Ja, ja mm -hmm. kar tudi ni jasno seveda iz, mm -hmm. iz angliškega naslova. Yeah. Um. <clears throat> Vprašanje za me kot prevealca je vedno, kaj moram povdariti in kaj ne smem povdariti. Kot tukaj v, v izvirni pesni, tista razlika med njihova in bronost sem ni poudarjena Torej, lahko bi napisal, Ja sem moški iz bronza ali mm -hmm. bron iz brona ali niketaska na koncu in ali jas sem uh, njihova kaj bi reklo ja sem niko njihova kurba ali niketaska ne, ne vem ampak um, V slovenskim, tekstu, v slovenskim tekstu tista razlika med poloma a, obstaja, ampak ni poudarjena. Zato vprašanje je, ko prevajaš, a, in to je zelo tež, težko vprašanje, to ne govorim, da nekdo narobe prevedo ali ne, ampak vprašanje je, a, a bom jaz, kot pravajalc, povdarjam nekaj, ki ni povdarjeno v, v izvirniku. Tisto vprašanje vedno moraš pogledati v, celotni, v kontekstu celotne pesmi, kako deluje pesem. Uh, naprimer, ko prevajam nekaj podobnega v angliščinu, in to mogoče lahko bi bilo v ali lahko bi v prozi, da naprimer takšna um, omen, omemba um, profesorice. Mhm. Ja, ali uh, zra stranice. Um, jaz, ko to prevajam, nočem poudariti to, ker to, to, to, to mogoče sploh ni pomembno, um, ampak nikoli ne bi prevedel to kot the female doctor, the lady doctor. Ko sem bil jaz otrok, ni bilo veliko, v Ameriki ni bilo veliko zdravnic. Večina jih je bilo zdravnikov in se spomnim, enkrat moja mama me pripeljala v zdravnici in mi um, nekako, ko sem bil, ne vem, sedem let in mi nekako, kar pripravila s tem, da to, to bo ženska, this is a lady doctor. <laughs> ker to je bilo nekaj nenavadno, ampak nikoli ne bi to prevedel kot a lady doctor, verjetno. Nikoli ne reči nikoli, ampak um, bi to prevedal, uh, the doctor looked at me and then she asked nekaj tazke. Torej, bolj nekaj naravno. Um, I, I looked at the doctor and didn't understand why she was doing this. Co ne Um mm to ne vem, -hmm. Um mm pa jes imam drugo vprašanje od od tvoje pesmi. Za kaj za bronost? Za kaj ni uprašajamo na koncu? Ja, ne vem, mislim, ne znam reči, zares dostkrat pač pišem vprašajne stavke brez vprašaja. Tukaj, A, ja. tukaj je še, kaj pač kakšen otrok dolj pade, ali nekaj mm -hmm. tako, tukaj bi tudi lahko bil vprašaj. Ja, ja, to sem napavljal. Jaz bi v prevodu postavil, sigurno bi postavil vprašaj, ker se mi zdi, za, da za anglo pravca to izpada kot Aha. lektorsko napaka. Ja, ne, se vem, da je čudel in nobenega pametnega argumenta nimam za to, ampak pač tako mi je veliko bolj všeč. Aha. Uh, pa vsem se zdi mogoče, ker uh, za mene no, uh, tole tukaj pi ne vprašaje, pomeni uh, drugačno intonacijo, drugačno modulacijo v glasu. Um, Verjetno bolj na to kar gledam, če ja. Bi če bi rekel, uh, sem, zakaj sem vronost? Uh. To je tukaj še neka, neka pristna radovednost, neka živahnost. Mm. Med, tem, ko, med tem, ko če rečeš, bronost sem, zakaj sem bronost? To je pa pravzaprav nekakšna resignacija, uh -huh. pač konstatiraš, da si bronost yeah. in pravzaprav niti ne pričakuješ dogovora. Uh -huh. Ja, še, ja, ne. nekak... No. Pardon, kar... Ne, ne, ne. O, ma... Ja, jaz mislim, da ko pišem, da nekak si že toskat se nekako že berem to, oziroma vem kako bi to rad povedal, pač in mogoče zaradi tega, no da to delam, nekako ker to bolj streza nek mojemu podajanju, ampak se pa splina drugače, če bi ostovol videl pri komu drugemu, ustot lektoriram velik, ne, bi definitivno vsaj vprašal, pa jaz mislim, če za kakje vprašal. Verjamem, če za kaj pomeni za to. Ne. Ampak To je tudi uh, starejši pomen besed, zak, zakaj. Zelo malo kerboj, ne? Or... To je malo arkačni, uh, uh, zastarel. Yeah, vse ambaj... do vse, zakaj bil je utrujen, ne? Ja, ja. Ja, ja. I'm browned? Because I'm browned. <laughs> um, Ja, ampak to se nisem poveč opazil, da uh -huh. tudi nekaj uprozi sem prevedel in avtor imel samo pike na koncu in ja sem to, in to je bilo eniz mojih prvih večjih proznih prevodov in ker so bili pike na koncu sem mislil, da To ni vprašanje in sem tako uredil angliški tekst, da ni vprašanje in kot sem govoril z avtorjem o, o, o tem, auto mi je popravil. In je rekel, a, a, a zakaj si to tako pisal kot mm -hmm. tako potetitni potrditi naklon ali kako se reče in, no, ni ne si, si ti postavil vprašaj, če? Mi rekel, no, zaradi, no, jasno, da je da vprašanje zaradi um, uh, vrstni red besed. Vrstni red besed. Zato, ja, um, um, jas, ti si govoril o tem, da, ko, ko, prevajaš v anglišnjo tisto, kakšno rol igra, desto da nisi rojen govorec v mm -hmm. anglišnji. Tudi um, imam drugo vprašanje. Včasih ne razumam slovenski tekst, um, tako kot bi moral, ker je nekaj čudnega, ali tak. Ta, Upam, da s časom naučim, se naučim in to je vedno manj, ampak, ja. Ampak se mi zdi, da dost slovenskih avtorjev tudi predvsej šlam, pa stopiš, no? In se tega potem pač zaveš, ko jih Ja, ki bi rekel, da to, to, to tukaj ni krijo, ni krijo avtor, ampak lektori in, in tudi v, Včasih mm -hmm. prav, kar prevajam nekaj in mi izdelal, da je napaka v tekstu v tekstu in da kar piše nelogično in sem vprašal, tudi sem se strinjela z mano, da mm -hmm. sama ne upazila to, pa jasno, da lektor, ali da je tudi čist možno, da lektor nekaj popravil, mm -hmm in potem izpadlo nek ne Se nek ali ne mislijo. mi zdi, da to se dogaja bolj sprosto kot spoziro. Mm -hmm. Ja pa konku zavinesh en sinonim z drugim eh, započe pa potem spremeniti eh, zaimke. Ne. In... Zato moj prvi vprašanje prvo uprašanje je ne bi bilo A mogoče si hotel postaviti bronost da, na mesto vsem, uh -huh. yeah. uh -huh. mm -hmm. na mesto bronosti. Uh -huh. uh, ja, uh, s tem smo se pravzaprav dotknili še ena zanimivega vprašanja, naprej čudov, ko si Sori, te lahko sem še mečkom prekinem. Uh -huh. no, recimo no, to, kar se tiče šlamparije, ne, uh -huh. je lep primer pač tukaj v tej mojej pesmi tisto napeljem vleko, da gremimo. ne. Jaz sem to napisal, ne, da bi zares vedel, kaj je vleka. Mm -hmm. Mislim, mm -hmm. se mi je zdelo v redu in sem pač pusto in potem, ko sem moral to prevesti, ugotovim, da ne vem, to, to, to pač ni, da ne vem, kaj je to. Ja, a, a, ampak to je poezijo tudi, da um, um, zame eno iz razlik med Proze, med prozo in poezijo je, da pisem velikokrat, bi rekel, skoro vedno je nek, neki odprt prostor, da bralec ali romarka sam izpolni svojimi, svojo domišljijo. In tudi proza lahko je to, ampak. Um, To, po mojem, je značilno za, za poezijo, da ustvarja prostor in v tem prostor potem je mogoče dost nejasnosti. Tako vsaj na, na prvi pogled. In zato tisto vleko, tisto vleka. Moram reči, da ko sem to jas spravl, U slovenščini sem nekako razumel boljše, kot sem to, ko sem, sem bral prevode. Um, ker mogoče to je otvrto, mm -hmm. um, nadati si to prevedlo, kot I set up a freight ropeway passing by, mm -hmm. Ne vem, kaj je vrejt, vopoj, to prvič, uh, A ja, da je vrejt, je, tega, je precej, no, teh, teh za eh, to, eh, ne vem, tovorno, tovorno vlečenco. Bli, ja, eh, ja nekaj je tako nekrati. Nekrati. Yeah. Ker druga pa ne, drugo variant, za bliko, je pa, je pa to, da resno Kar je pa, nekaj čisti drugega. Yeah. Ker ta beseda je, je tako fino um, vleka, ne, recimo, je tako fino Več pomenska v Slovenščini, v Lugliščini, pa možeš povzaprav se odločiti, yeah. za katere surte veliko vremeni. Zato, jene, ti si to prevedal, I guide the toe line right past here. Yeah. In toe line, to sem, kjer pred ropoj, nekako, nisem vedel, mm. kaj je nasploh, če je to kot most iz vrvi, kot imamo tudi v uh, starejših uh, družbah, v staroselskih druž, ali tolajen sem vedel tudi iz, <laughs> iz ruske pesmi Volga Boatman, you know, ker res je nekaj tazka. Ampak, ja, to je tisto problem, ko, ko izvirnik ni specifičen. In potem, ko... Včasih, ko govorim s autorem, ali v svojih mislih po navadniji to besedno, ampak hočem nekaj specifično, kot, kaj, mi, kaj misliš uh, s tem in... Uh, Hočem tako a je to to ali to in ampak najhušje je ko auto mi odvarno popolam. Zdaj se tudi vididejo auto, recimo, ko ti eh, predstavljaš kaj neka stvar po tvojemu pomeni, ne, on na Prost promislim misli tega, ampak se je v bistvu je pa ful dobra ideja. Tukaj, tukaj, tako je, tako je, Ja, moguče bi se, bi še tole, prej smo se že nekako s tem prašajam, ne dotaknili ene, ene druge, ene druge problematike, ki seveda ne vela samo za, za poezijo, ampak tudi za prozo. Namreč to, koliko si lahko prebajalec, Dovoli neke svobode, nekega, um, um, ne, nekega zanemarjanja tistih konve, najbolj konvencionalnih slovničnih pravil. Eh, recimo konkretno, eh, ko, je, ko se ti jern, jernaj rekel, da bi kot, kot lektor recimo, mm. tekst, kjer bi bil v eh, na koncu ne vprašanje, ampak, ampak pika, eh, bi, bi to tako opazil in recimo vsaj vprašal, mm, yeah, aj yeah. je to za neložč. Ne? Mm. Um, no, recimo, zdi se mi, da prevajalci si še dosti napamo kot avtori zaradi tega, ker pač imamo zmeraj to vizijo, da, um, da čim bomo malo zašli iz strano, strano norme, to ne bo percepirano kot, kot, kot neko posnemanje originalnega sloga, ampak odstavno kot šlamparija od prebajalca. Ne? In to je potem, um, no jaz recimo to izkušno pri Milenu Jesihu, ki pa ima pogosto tudi kakšne take svoje lastne skovanke, ali pa recimo ne, ne navadne, uh, besedne zveze, kot recimo stojim na vso moč pod prostranstvom zvezd. Zdaj uh, ponavadne rečemo, da stojiš na vso moč, ne, uh, ampak uh, kaj recimo, potem se mi tukaj pojavilo vprašanje, kaj bi to, kaj človek uporabil, da ne bi bilo tako, recimo, kričeče, neidiomatično, ampak zraven bi bilo, bil bilo vse en mehan, me, mehan drugačno in to mislim, ja, se mi zdi, da, da se popravljajalce ponovati počutijo bolj zavezane tej standardni slovenščini, Pa mogoče, pa, pa mogoče so avtori res bolj, bolj prosti pri tem, ker niha, ko na vas, smatramo, da je pač doženik emetnikov prijem in da, in, in da pač desim pesnik hvati nekaj povedati. No. Mm -hmm. Ja, ja. ja. ja bih rekel na to, da um, Zame vprašanje je vedno, če je nekako sestavni del pesmi, ali če se dogaja samo enkrat, ali mogoče neki Ampak če se zdi, da je pomembno, da, da je nekaj neidiomatično, ali da je kakšna... Ne vem, zakaj bi bilo, ampak... Tu moraš vedno vprašati, vpraša, um, zakaj je to tukaj in, če je to, um, in zakaj pomeni to, da, da uporablja tako nenavadno besedo. Ali, uh, in, um, ja, in če, če je kakšen obgovor na to, in, Ampak včasih, moram reči, včasih jaz ful, ful premišlujem o tem in, in, in poskušam, da bi ohranil nekaj neslovničnost ali nekaj. Potem pokažem to avtorju in je rekel, zakaj, zakaj si to delo. In, in, in, Res, um, no, tiste sodelovanje z avtorem in seveda to, to je luksus, če, če, če, če to se da, ampak če pravajaš mrtvega, potem moreš, se moraš upati na svoje metafizični kanali um, in ko sem pravzaprav prevedu paratimskega, ali sem prevedel tudi sonet a, prišeljno. Včasih čutim, da me če čez ramo, kdo in, a, ampak ja, tiste vprašanje. Glavno vprašanje za me vedno je, ali glavno kriterij za pravajanje je, da razumeš to, kar pravajaš. Mm. In, uh, zato, če pravalc mora imeti nekaj, neko idejo in zato samo da um, posnemaš to, kar je v tekstu, mm. aha, tako piše to besedo, tako, zato jaz moram eno besedo tudi pisati mm. tako, ampak moraš razumeti, sistem pesmi in kakšno vlogo igra to v, sistem, v, v, v sistemu. In v časih, če ni v tej vrstici, mogoče če pomembno, potem mogoče v drugo besedo malo spremenišali neki tazke. Ni treba da prav v tem mestu. Odvisno seveda. Sam jaj pa to pač imel gleda že delati obrozi, ne, tako kot smo uhum. rekli na začetku, ker je veliko več priložnosti, kjer lahko uhum. to narediš. Uhum. Pesmi so včasih kratke in, in se ne da, no. Ja, pa tudi mogoče v pesmih, recimo, sploh če so in tako, da so recimo zelo izbrušene, izklisane, potem najvredno pomembno na katerem mestu, ne, v pritivi frazik, vredno se pač, recimo, uhum avtor vsedil na neko frazo in tukaj je zdaj uvedil nekaj, nekaj novega. Ja, spravi, um, to so zmeri nekaj, recimo, neke, neke zanimive debate ali pa razmišljanja. Ne? kaj je tega pravzaprav ustvariti in kaj ne, da bo čim bolj avtentično zvenilo. Na no, Sloveniščini imamo, imamo sicer tukaj še tak precej tipičen stereotipen takore koč problem, namreč eh, izražanje dvojine in množine. Namreč dvojina je recimo za, eh, večino, eh, za večino drugih govorcev eh, precej vesoljski pojem, eh, na in ko eh, v Slovenščini je pač in pač to um, res se je apsolutno ohranjilo in se propagira vsaj v pravilnem jeziku, ne? seveda v, v pogovornem jeziku žal ponovado govorimo, uh, govorimo kar v množini, eh, ampak eh, pač v, v, v pisnem jeziku pa se zelo držimo dvojine. No, eh, zdaj v angleščini se ni niti razlike, eh, različe eh, pa izmerje uija, ne, različe bi pač rejte tko, eh, the two of us ali kje podobnega, ga, ampak to je recimo eh, že malo bolj eh, poudarno, ne. Eh, Mestenko v slovenski je pa že samo z to nevhodno rabo dvojinske ali množinske oblike tako diskretno sugerirano ali gre za dvojino, ki se spede predpostavlja intimnejše povezava dveh oseb, ali morda za skupino ali kar za generično rabo množine, v smislu mi kot skupino, ne? Um, no, plus to, da je politika v Slovenščini pogosto posredovana še informacija o spolu. Se pravi, uh, če, če sva recimo mi dva, to pomeni, da sta uh, dva, dva moška, ali pa moški in ženska, mm -hmm. mi, recimo mi dve, sta pa uh, neminovno dve, mm -hmm. dve ženski. Um, in kakšne izkušnjamo tako vidva na tem področju? Ja, um, pač... Uh... To je tak pogost problem, ne, uh, ne, jaz sem sicer predvsem malo kakšne ljubezenske poezije mm. prevajal do zdaj, no tako tam, ne, mogoče se niti sem toliko krat s tem srečo, no. Ampak tukaj imam predšecimo en primer, mm. uh, eno pesem od Farje Balžavorski Antić, uh, kjer pač, ja, je ta dvojina, ampak pes pesem je kratka in... Nisem, mi ni uspeli v bistvu drugače narediti, kot pravzaprav to izpostaviti na neki točke. Ne? Tukaj, če preberam recimo prva dva verza, uh, spet predrla membrane obstoječega, stoječega, vsakič predreva membrane obstoječega. stoječega. Dobar s tem, itak tukaj že pred tem spet predrla, pač ni, ni pač tukaj venega zaimka, mm -hmm. tako da po eni strani že tukaj ni jasno, a sva midva spet predrla, ali sem jaz spet predrla. Mm -hmm. uh, tako da tukaj sem samo da pač uh, burst through the membranes of what exists again. Bre tudi brez uh, zaimka. Pri naslednjem pa pač uh, je jasno, da gre za dvojino. In se nisem pač domislil nič boljš, kakrat, da sem pač izpostavil you and I, we always. Mm -hmm. In ne vem, ne morem biti zadovoljen s tem, ampak uh, lahko bi verjetno tudi, da tu o vas, s tem, da to, ki sem še mogel pozboto nekak interpretirati, da sva to you and ne, he and da sva to mi dva, jaz in ti, ne, pa mi dva, jaz in ali pa ona, ne. Tak je zopran, primer, ker ne možeš biti zadovoljen, na konc konce. Ja. In jaz, ko srečujem tako izive in so res izive, poskušam, no, to se sprašujem, kako bi jaz to pisal, če sem imel v mislih samo mi dva. Um, in mogoče bi nekaj tazka kot takega kot You and Me ali Äh um, alle two the two of us to ähm um, alle zeigen so intim intimno ähm mm typ um, treffen so intimer in ihr jasno lakosno we uh <laughs> you know we meet and In to, da je to ne vem, kaj Ampak v mm. kontekstu včasih ča, uh, je dost jasen, da gre za par, za ljubezen, za ljubezniški mm -hmm. yeah, yeah. par. In uh, isto v angleščini. In če na Na prevajalcu iz angleščine v moraš odločiti, če, če je to ti ali vi. Mm. A ne, to je podoben problem, če, če smo en naslovljenec, ali če je več. Um. <coughs> Ja, vse uh, to je pravzaprav uh, malo podobno ne? kot tisto, o čemer smo prej govorili, tiste, da se moraš odločiti o spolu. Ne? Tukaj se odločiti uh, in o številu, ki je um, edina, dujina, množina, uh, in o spolu. Recimo meni se zgodilo to, ko sem prevajala pismi Emily Dickinson diktirala, seveda snemišče da je predtavne en pesem, ki govorijo Kači in je pač v prvi osebi, ki so ponovadi njene, njene pesmi. S tem, da ponovadi so njene pesmi interpretirali zelo autobiografsko, ne? tako da so, si, da so poskušali rekonstruirati neka spodljatele razmerja in podobno, iz njih in nekako in tako naprej. No, in um, ona je imela zelo uh, rada naravo, je veliko časa preživela že kot otrok na naravi. In uh, tukaj pač ta pesem v smislu, no, uh, vse, vse druge živali so ne simpatične, ampak uh, obkače pa oblije zona, no, tako nekako v tem smislu. In to bi pač že absolutno tudi odzeli kot nekakšen um, Kot nekašno autobiografski, utrnila, če ne bi pisala, ko sem bil še majhen fanta. In tukaj, s vidimo, da to ni tako, da bi bilo mišljeno, da ne bi bila kak, kak, govorec, kot jih ampak ampak nek, nek, neka namišljena persona. In potem začnemo razmišljati, kje je tukaj še kaj, kjer recimo, pač ni, ni notorne besede, da je bilo vojno, ampak je mogoče mila pač v mislih neko tako, um, neko, neko čisto drugo persono, sploh na mm. sebe. Um, no potem bi se pomogoča premaktivšena uh, ena pomembna stvar, uh, ki je tudi zelo trdoreh uh, in kjer so lahko tukaj zelo različna mnenja. Namreč uh, to, kot smo rekli, je bilo rodi za, za razgradna imperija, spravi Jernejega zbirka, je bilo izbrano za, za diskusijo na letočnem Prangrdu. No, druga, druga taka izbrana zbirka je bila pa skupinska slika Janeza Ramodeša. In to je pa še specifičen izvil, zato ker tukaj je vse spozi uporabljeno narečje, narečje Poljanske doline in ta ramovežava raba narečja, pravzaprav gre bolj za fonetični zapis izgovora, kakor za narečni pesemnjak. V kombinaciji s pogosto temačnimi in britkimi motivi daje mi ga vesem pe še dodatno nadih srhljivosti, brzutnosti. Prikazuje namreč temnejšo in zatajevano stran ljudske kulture z izrazito balavnimi nastavki. In zdaj se seveda pojabi vprašanje, kako prevajati taka besedila v tuji jezik. A bi jih recimo raje prevajali v tamtratno angliščino ali v kakšen dialekt? In če je dialekt v katerega? Ne? Zdaj, potem je tudi, tukaj je tudi najboljši neka razlika, če prevajaš za, za um, neko britansko publiko ali pa za, za ameriško publiko. Ne? Bi moral tudi tega ustrezno delagoditi dialekt in potem tukaj še vprašanje, a mogoče preveč neki prepoznavan angliški ali pa ameriški dialekt nosi samo premočne konotacije in je preveč vezan na svojo, na, na svojo specifično lokaliteto, ker recimo, če pač nekaj govori nekdo, ki je iz Ameriškega juga in je to, in je to zelo prepoznavno za Ameriškega juga, je to kot oba čisto drug svet, kakor če bi to govorili kdo iz Juga Slovenije, konac koncev. Tukaj bi v tej zvezdi bi omenila razmišljanje Erika Johnson de Belliaco, članku The Lost Slam in Lost Story, o katerem govori z vami tudi romana z mobilna zgodba Branta Muzetiča, torej tukaj ne gre za dialekt, ne, ampak gre za prav za prav za sleng. Um, in ona pravi, da, da pač ni poskušala uvoziti ali pa ustvariti nekega temu podobnega slenga. Um, Torej, um, seveda, seveda so morješčni um, slangi, ki so tudi tako zgoščene, recimo grobi, uh, kako v roslovenski v tem primeru, uh, ampak pravi, uh, it goes without saying that it will be inauthentic to superimpose a specific local slang on an entirely different, uh, different locality. Skratka, da ne bi bilo dobro, um, nekako usiliti in enega čisto konkretno um, lokalno zanemga, slenga na neko, čitne, neko popolnoma drugačno uh, okolje. Um, in zdaj, če se vrnemo k Ramovešu, um, kar nekaj njegovih pesmi, konkretno 12, je prevedel Rolly. In uh, tukaj bi me zanimalo, uh, kako si ti reševal ta, ta problem tega dialekta. No, se to se, uh, seveda vidi že lepo že na, um, na prosojnici. Ne vem, če Ja, zanimivo, da um, tisti. Um, word, ali kako je, to nam pokaže da uh, veliko besed v mojem prevodu niso pravilne besede, kar je res. Um, in, ko, so mi nared, ko so mi delili tisto nalogo, no da prevajam tisti človek, ki mi predlagal, um, skupino, uh, Ranoviša, uh, je predlagal, da prevajam skupino pesmi Janeza Ranoviša. je predlagal, da mogoče lahko bi prevedel to v tiste hillbilly govorič, torej hillbilly dialect, kot govorijo v Apalačevskih gorah ki pravzaprav ni daleč od, od, od mojega rojstnega mesta um, in nekaj poznam, ampak nisem dialektolog in pa to ni problem. Problem je bil, da nas tisti dialekti ima svoje konotacije in um, pa nasplošno bi rekel, Um, moraš biti zelo, zelo previden, ko pravajaš, ko poskušaš um, posredovati to pisno posredovati kakšen dialekt, ker zelo hitro lahko izpada kot nočevanje ali kot um, da um, um, hočeš povedati da tisti človek, ki govori, ni dobro izobra, izobraževan, da, um, ali da je neumen, ali nekaj taz. In pri um, pesmi ramoveša ni nič taz, noben ni odtenka tega, da um, tisti razne, to, nisamo, to nije on, ampak so razne persone, ki govorijo, on, kot človek in kot pesnik, uh, glede na njih spoštovanja. Zato to sem sem, sem sem mora uprašati, kakšno vlogo igra tisto, da Janes, ta, ta pesnik, to je napisal, ne bi rekel, da to je napisal v dialektu, ampak da je nekako posnemal um, s, s črkami, s črkovanjem um, govor. In veliko krat, če, če, če gledeš tukaj kot prvo vrstica, kora sem ti nesu. Ok, a je to dialekt, ne, to je slovenščina, koro sem ti pri, prinesel, samo je napisano tako da bi im... d, d, samo izreko, to je izgorjava je malo drugačna, ampak ni nič čudnega slovnično tukaj. če da ta, ta, ta a na koncu kura je To se dogaja v tem mm -hmm. narečju, um, na mesto o. Um, sam sem, no, us, odkar sem tukaj, nikoli ne sem slišal, da bi slovenc govoril, go, govoril sam sem, sam sem je glavo odseku, vsi v pogovornom jeziku, Od kar to v, moje, v, mojimi, v mojih izkušnjih govori sem. Zato sem razumel, da tu gre bolj za pisanje kot za dialekt. Zato v svojem prevodu sem misel, no če nimam nič drugega, bom pisal, to bom črkoval besede kot da, kot, kot jih slišimo. Zato na mestu poem, ker pravilno to ima dva zloga, poem, ampak veliko ljudi, ko govorijo angliščni, ne govorijo poem, govori samo poem. Zato sem to napisal kot poem, isto kot uh, v naslovu, je pisem piece from to it is so um piece from kitty une pannesum as a uh, exam, maison, mm -hmm. to... poem where i brought you a slaughtered hen to chief standard standardna poem where i brought you a slaughtered hen Samo sem spremenil čerkovanje, slorad, tako sem napisal. In tukaj ni veliko, kot o opet noben ne govori cleaned ampak cleaned. Tako, in na tak način jaz povem bravcu, Da to, je, to, to, to, to to je jezik ki ga govorijo to to je um, spoken language this is the spoken language is, da to ni um, tako napisan jezik ampak ta je govoreni jezik um, no, Če na malo naprej, do konca iz to zadnja vrsta. Well, now I got go. Jesi de moram jeť. Um, got je bol... To zelo pogovorno... Pogovorný ježik na mesto must go. Um, ampak ni nič čudnega o, o, o njem tudi, Ali go in... Zato nisam hotu pretiravati, pa sem, um, da bi... nisem nisam kot, na primer, go Veliko ljudi v Ameriki govori go ni go-in. Zato tuki, tudi nič ne... Um, pokaže na to, da, da ta pride iz posebnega kraja ali neke taske, ampak to je normalni pogovorni jezik. Ampak ponovadko pišem to, ko, ko goen, ko hočemo, postavimo tiste apostrofa na koncu, mm -hmm. da povdarem, ne da povdarem, da pokažemo, da um, ena črka um, je odsotna, da um, Ampak sem odločil, da ne bom uporabljal nič apostrof, mm -hmm. ne bom tako signaliziram browserju takoj, da kot da jaz vem, kako naj bi moral pisati tiste besede, ampak jaz posnemam jezik, kako mm -hmm. um, je govorjeno. Ampak jaz sem hotel, da bi browser skapalo noter, da je slišal to, ni da je bravo. Ampak mm -hmm. no, uh, eno malinkost si pa vseeno hran vidim da je I chopped head myself, na, myself. Ja. Yeah. Je, je enika... Tod, nisem vedel, kam naj bi postavil tisti mm -hmm. tis mm -hmm. um, In... Miself, to je, za to nisem nis, potel posniti obstoječi yeah, yeah. Mm. govor, ampak sem nekako združil več. Miself mm. je to, to čisto normalni, to je pravzaprav, uh, kako bi rekel elitni govor v Angliji, Aha. Mm. Uh, to je miself. Um, ampak se piše z Y, seveda, yeah, yeah. ampak um, … Um, A je, izgovarjava izgovarjava ta … Je, je, je. Kot ant je znak v Angliji, je znak višega vyšje, razreda. Um, um, in, uh, čeprav to imamo kot znak neuzobrazi. Ker tudi obstaja tisto, ko, ko, tisto da uh, ljudje, ki poskušajo pravilno govoriti, da, da, da, da, da ne pokažejo svoj, svojih, um, izvo, svojega izvora iz kakšne, nižjega razreda, um, tista hypercorrection, rečemo, um, Njihovo njiho, govorice je včasih bolj pravilno kot tiste iz višjih razredov. Ja, ja, bolj pravilno, ki ti ja. ti, ti briga im, da, da, da bi govorili um, pravilno. Uh, ja, hvala lepa. Zdaj uh, naš čas se uh, precej hitro izteka. Uh, in mogoče pač za, za uh, slovo samo še, um, samo, samo še omenili to, uh, da je večno vprašanje, kako recimo, ne bi slovenski pesnik uh, uspel na neki mednarodni sceni, sploh recimo, na angliško govoreči sceni, ki je tako gamuzansko obsežna. Uh, no, in, uh, tukaj se mi je zdelo zanimivo to, ko si rekel v zadnji roli, da, kot je pa že je v angliščni, med vsemi knjigami, ki jih izdajo, dejansko prevedene živnosti samo tam do 2-3% in še to seveda ni poezija, to je, je, je vsak književnosti. Seveda, kakšen, kakšen um, pro, promil, um, promil tukaj zaseda sloven, slovenska poezija, To, to uh, najbrž na, težko izrazimo, ne. Ampak uh, si pa rekel, da, da, da zadnje čase se ti zadnje čase zdi, da je, da je nek trend, da tudi založbe so bolj zainteresirane za recimo tem omejhne, eksotične križevnosti, um, men znamenke križevnosti, med katerih konec konca so, sodi tudi Slovenščina. Ja, mislim, da to, to drži, da, um, da je zanimivanje. Je zanimanje za um, književnost iz manj znanih uh, krajev. Um, to mogoče je reakcija na idejo, da doslej smo imeli kanon, uh, ki ga je ustvaril tiste zahodno evropskih uh, belih, belih moških. In zato je bolj zanimanje za... za Um, posebno mogoče za, za književnost iz uh, južne poloble mm -hmm. um, pa tudi iz manj znanih. Zato nisem, zadnjič sem so prevedel zbirkov pesmi makedonskega pesnika mm -hmm. in vsaj zeno zelo dobro založbo, ko smo Kontak, ko so s prvojalkom pisal in predlagal svojo knjigo, je bilo takošnje zanimanje, tudi ker a, ta zeložba, tj. direktor tega te zeložba ga zanima a, pokamski svet. Pa, Zato je, obstaja, obstaja. Ni, ni lahko najti in to zahteva nekaj um, del, nekaj dela, truda. Jem ti še kaj? Ja, ne, pač jaz, jaz nikoli nisem, nikoli nisem ponujal pač nobenih prevodov še iz Slovenščine v Angriščino, um, čisto pač zato, ker se nečutim za dost kompetentnega v bistvu. Jaz, jaz prevajam iz Slovenšine v Andriščino bolj silom prilike, ker pač ni dovolj maternih govorcev, ki bi lahko prevedli vse, uh, za kar, decim, je interes. Uh, ne počutim se pa dosti sigurnega, da bi jaz pač predlagal nekoga in da rekel, to bo pa jaz naredil in, a bi lahko to prvo si šlo. Skratka, ja, jaz pač delam izključno uh, za razne festivale, Oh, ko se pač rabijo prevodi. Ja hvala lepa pa za pogovor in vam za pozornost. In se slišimo se in vidimo spet naslednje leto.